کبل واج المقدس توا فاخلان علیک ال تو غلا داوائی فاخلان علیک نجمات که هم فاخلان علیک پکاز دکنان هاوری بی ما ملنسندی تووی خمی منظم کرے خمی غلے کرے وی وی دیر خدی کری دیر خدی کری دی فاخلان علیک آغیر دا داغو سپلی چی داغو د د خریدو ځارمن وي استان هغه ځبی وای پښوی ځان لا رمه حقيقه کوي ولکه جواز رشته د تعلیم لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیژار کې موزوکړو یعنی دا درته وښوده چې پیژار کې ضرورت وین مسکه پاک پیژار وین اجازه ده لیکن دا غلار کوتو توغره دا غندو نه ځخړي پښوی نظر دیر خودو که با ترازی و دل دبا جماعت کی مزد که استاکی گی نو دیست دیر سری دا ملیان وی مزد نکی که پڑیران بانی ما خوکڑا خو فوشوی نو دغز استاکی گی نو پو فوشوی اینکا بلواز المقدس تو واد دا دیتا غیر مقالد وی شطور بیمهار دی بیمهار اوخ دی بزر را خلازی که جب کم پسر ورگه خوب وته ماري مو مانعت غوړشته ده نه بیمه روح راخラス دي وانا اخترتو کا فصد می عل ما روح انني انا الله لا اله الا نعبدني زي ما نسيزوږل د عبادت مگرزه فعبدني بندگي وکړه زما موسی اسلام چ کوله وحي زګړه انو موسی علیہ السلام گدا خیال نہیں کرے خزب سنگ چلی دو نا جوڑ تی چل بیکے موسی علیہ السلام تو وہی ملاو شے دے اللہ وی زبا فرعون تو بزاند رسے مسر دی لکھنی چدرہ ز شپ سفر موسی ز سرون سفر موسی علیہ السلام پ یوش پ گورو پ منڈ ور خلاص دے چه کلکور تا رسیده د ده موسیٰ الاسلام مورو دهش پوڈه ده ووڑی ده وو وو و وو موسیٰ تا بچر تایی نه موسیٰ الاسلام خور ورده امی جان خفکی گا ما پریشانه کی گا ما اغا ربو چه ده سمندر پوچپو گیره موسیٰ حفاظت دکرو صندوق بچ ساتلو اغا رب حفاظت کرو آفده که ڈب ڈب شوی سو کی موسیٰ اتا کالا یا لس کالا پس موسیٰ علی اسلام را گره مور دی زیاد خوشحال شوا دی زن دی از دیار محتاجوا و موسیٰ در نراش موسیٰ علی اسلام بی امی جان ازگار نیمه الله حکم شو دی فرعون تا بزن رسوم فرعون تا بزن رسوم او بیا دیرش کالا موسیٰ علی اسلام اقل زوی نولی دلی لی موسیٰ علی اسلام تو دون فرصت نومی را شوی چی دا اقل زوی اگوری فسار که دو ده فیرون دربار ده بزان رسو اجکر آغرمه که دو چاگر دربار بی بندو بیا برا تا ازگار شوی نو ده بیان ده مسلی نا از دی سنگ چل دی یارا جی دیر ضروری کار, دی. کار دی سر وڑا لگواری هاری دیر سر نو دی دی وگن گوٹا فشوی پدی پدی, پدی پدی سر که بدن ساوزی مردار ګن ګټه ته قران ته موزګار کیته نیم موزګار نیم زم موسی اسلام موزګار شوی دنیاګار ده فارغ شوی ان نن د وین تفارغ نه دنیا نه یو فارغ ان انیا ن اللهو لا اله الا انا فعبدنی لا اله الا سورة باقرا دوئم سپارا دا دو جناب علی یاقوب علیہ السلام دا یاقوب علیہ السلام بیان دے دا اول سپارا دوئمانا اول سپارا دا یاقوب علیہ السلام منی دا علامات دی زن کا ذنی دے یو ام کنتم شوادا از حضر یعقوب الموت ایا وی تازو حاضر کلا جنس دیشو یعقوب الاسرام تا علامی دمارگو مر کلامی پیرالی زن کذنی ری از قال لبنی کلا جوی اخبر بچوتا بچی سوک دی پیغمبر زادگان دی کلک موحدین دی اصحاب د پیغمبر دي د پیغمبر صحابه اوم دي د پیغمبر زامن اوم دي او قلب موحدین اوم دي دا غیبانه د شرک ز شوبه کیږي نه او قلب پاکه موحدین دي لیکن بیا پلار خپل خبر پری دي نه ځنک زده خویدا خبرو ګور یادګرنه ده ته قوم پاده دی لشي <coughs> قال اذ قال ربني ما تعبدون من بعدي كلا تجعلوا موجود ما تعبدون من بعدي سن باب بندگي کوي پس زمار قالوا نعبدك و इला بايك ويا رب بندگي کوي استاري لا چي لاي استاره او اب الہا واحدا حاجت رواد طولیو ونحنو لہو مسلمون انبیاءو در زن کا زن حالت دے وخبر پر خودے میں دا اللہ جمع تم پر سکرات کی دو مسئلہ اللہ جمع تنصیب کی الہا واحدا ونحنو لہو مسلمون داری تبا وای چه بلا خبره نشته دا انبیاء علم و سلامو بس دقیه و خبره دا بندگی دا اللہ و کئی بندگی دا اللہ و کئی سورت یوسف چکل یوسف الاسلام جیل تتلی دی یو دو کسان نورو آغیم جیل تا لڑو دوارو خوب ہو یوسف الاسلامو تاغیت اپوس کری دو خوب تعبیر نو خوب تعبیر نمخ تی جیل دی جیل اولوی اگنا نشتی دو کسانی پیدا کری دو ملگری نو یوسف علیہ السلام فرمائی یا صاحب یا سجن ارباب متفرقون خیرون امی اللہ الواحد القحار ودر جیل ملگرو یا صاحب یا سجانا و دې جېد من ګرو ها یا صاحب یا سجانا appren راغلي یا اصحاب القران و دې قران من ګرو ها څو وخت مستمر ګرځياله الله لمن قران سره او سره یوځای کی چې قران لاج کی وی حدیث د پیغمبر لاج کی تو کی وو تو کی اورو دا څو وخت مستمر ګرځياله سجانا د چرسيانو ملګرتي ای ځان پوي شوي ځان له ملګرتي ای کبوتر با کبوتر باز با باز کون د امجن صباح امجن پرواز همجن د امجن سره سره الوتل کوي کونټرې کونټر سره ګرځي باز باز سره ګرځي پوي شوي حلوايان حلوايان سره ګرځي پوي شوي قوراکيانو قوراکيانو سره ګرځي ناران ناران سره ګرځي قرآن والا قرآن سرگرزی یا صاحبیت سیجن ود جن ملگرو آر بابم متفرقون خیرون امی اللہ الواعد القحار آیا مدد آر بابم متفرقون خیرون آیا متفرق بہتر دی یا ایو اللہ دو طول نظور ما تعبدون من دونه الا اسمان تاسو بندگی نو کوی به د الله مگر څه دونو ملو بیا وای امر الله تعبدوا الا امر کړی الله چې بندگی مو کوی مگر دایو الله امر الله تعبدوا الا ایا وجد پیدائش د مخلوقات او څو د جن دینسو العباده هو وجه ده بعصد سو لله من ده عبادت معناه و کرو او د عبادت یو قسم ذكر کرو چه عبادت ده ذرو و بیا وجه ده بعصد ده پیدایش دا جنو ده انه ذكر کرو ده یه وجه ده بعصد ده دارنگی جدال دو مشرکینو انبیاؤ سرا پسش رہے دے انشاءاللہ سبب ہو سورت فاتحہ دری حصی و اول مختص اللہ پوری اغا مشتملہ پدری آئیتنو باندی مالک یوم الدین بیادویم ایسا ایا کنعبدو و ایا کن من دی عبادت معنا دارنګ دي دل صفات وجا دارنګ یا کا د مخاطب قول وجه عبادت اقسام او بیا صغه د جمع متکالم ویل وجا دارنګ د عبادت د زړه عبادت دا جیبی عبادت دا لا صف پو دا ذکر کرو ورسر دا عظمت دا عبادت دا عبادت عظیم شان شده زکا چه وجه دا پیدایش دا جن و د اینس هم دا پار دا عبادت شده او عبادت دیر لوی مقام داری زکا چره بلیزت انبیاء المسلم چرا لګری دي هم دې مقصد ته پارا لګریو انبیاء المسلمو دې بیان کوي یا قوم عبد الله بلا خبر اڑو کړنه لا ځانګي انبیاء المسلمو سره جدال شوهره جدال المشریکین معل الانبیاء انبیاء علی مسلم و داغین سه اقتدار گفت سه مال گفت سه دولتی گفت چه سره انبیاء و سرا جگڑا شویده انبیاء و سرا جنگونا برزولونا مشریکینو چکڑه ده هم پا دیبانی کڑه ده و بعد دی دعوت ورقول چه خلقا عبادت و یوازد اللهو کئی قرانوں کو راضائے غذائے جدال المشرکین مال انبیاء پس شورے سورۃ ہود جدال المشرکین مال انبیاء صالح علیہ الصلات والسلام سورۃ صالح علیہ الصلات دوش په اتمایت سورۃ ہود انبیاء علم السلام صلاح جنگونا و پردولونا فدیبان دی صالح علیہ السلام بیانو کرو وَإِلَا سَمُودَا أَخَامُ صَالِحَا او سَمُودِانُ تَا يُدُنِ صَالحِي علیہ السلام قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَا اِن او نووی عغی اووی اوی صالح علیہ السلام وَا قَمَزُمَا بندگی در اللہ و قیب مَا لَكُم مِّنْ إِلَا اِن غَيْرُو بَدْ لَعْدِ دَ عبادتِ نِشْتِ بَخَنَقْوَعَئِ دَ اللَّهَنَا تو بَو بَاسَئِ نِجْدِ قَبْلَهُنْكَ زَعَتْ دَ قالوا يا صالح لقد كنت فينا مرجوا لو يا غي اور صالح ته زمنه زرو میته زمن در باندې را تمه کیدلا چه دی ب راضیه مون ته بخیخی خبر یو کی ا تنحانا ان نعبد ما يعبدوا باونا خ تمون کو زمن مشرهانو وَإِنَّنَا لَا فِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَهِ مُرِيبُ تجھے کم مسلی طرف تا منگ را بلی زمنگ دیر شب دیوه منگا دیدی منولو تا تیارنیو او بیا ورپسی وائی منگا دیدی منولو تا تیارنیو دری پم رسن کې اوپر دری پم رسن کې دهود علیہ السلام جو قوم بیان ده و ما نحنو بتارکی الیا تین قول کو دهود علیہ السلام چې بیان کړو نيو مونږه پر هذن کې خپل الیا استا د وینا و ما نحنو لکب مؤمنین نيو مونږه پتاه کې ان قولوا الا <سؤال> ترى كبعض الادياب سو من وجزم ngal aw da takara zar kela ngal aw char da takara zar kela mazaj gud gud chwi ni doctor so wais an away wutu gud to zare ta qala مماتو شرکون اغیوی حود علیہ السلام گوان شئی انی باری ام مماتو شرکون زین بیزارا داشنا چتا شرکوئی زین بیزارا داشنا چتا شرکوئی دانگی سورت عراف او یا ایتو گلی سورت عراف انبياله والسلام سره جګړه پوسهوي و انبياله والسلام خلق تل سي او يائم آياته سوره 7 اراف ادم سپارا قالو اجئتنا لنعبد الله وحده کلچه هو در اسلام بیان وکړو لوغي اجیتنا اترغلی ممتاز ذل پا اجیتنا لنعبد الله واحدا تراغلی ممتاز موږ بندګی او پوز الله یوازې زیو الله نظر نیاز او پیشکو خبز دغه خبراله ونظرا ما کانیا بوجوا باون مب پر دغاچ بندګی کوله زمنګ مشرهانو نو دا پل د مشرانو دور نیکه دین پر حدود تیار نه وو کټو عذاب نفاتینا بما تعدنا ان کنتا من الصادقین ذرا تللک مکابه شراچ تراسر لازم گئے کو عذاب راج ازا پر ازا را ور غزا مورید ته تیاری خوستا خبر منو ته تیار اتوجا دلوننی فی آسمان سممیتو موانتو اما اغوی خاخا پدی جن کوئی بدبختو سن نمون آئیخی گی پاکپلا پاکپلا نمون مشرانو اللہ پدی صدلی النور علی جن انبیاء لے مسلام و سر پدیوار چا انبیاءو بدایوی چی یواجد اللہ بندگیو کئی دایوی سورت صورت بنی اسرائیل بنځل سما سپارا اشپاک زره استمایات جگړ انبیاو سره پېلې مسئله شوېره و اذا ذکرت ربك القرآن وحده کلا چی عادت کرتا پر رب قرآن کی یو لازموار دی یو لازموار دی د قطبه د داري د څار خوګیدار یو لازموار دی دا خبر یې وکړو نو ولوالات بارن نفورا نو دې اوري په خپل او شغان باندې په نو دې اوري په په نفرت بیا نفرت کوي تیز تکي جن پرې دی دریشته مې چې ته مې سپارا سورته زمر دریشته مې چې ته مې زمر پنځه ساليوته ما ته سورته زمر جگړه پسره او ځنګ پزري منځه تاسو وي پنځه ساليوته ما ته یاد چیاد کریشی الله یوازی یو الله سکئی یو اللہ سکئی نو ایش معذت قلوب اللذینا لائیو منون بالاخرہ نو تنگشی زلنا دا بیمانو اگا خلق و چیمان پا آخرت زلو تنگشی بلا خبر نشتے بس شرک دیو شرک دیو بلا خبر نشتے و ایزا ذکرن لذینا من دونی اذا هم يستبشرون کله یاد کړی شي آ ک به د الله نه سواد الله نه بلت یاد کړی شي اذا هم يستبشرون نا غادي وی خوشاله خوشاله بیا ډیر خوشاله شي وګوره کنا اولیا او بیا دواره وای خوچ یو الله زکۍ د بدبختو ها چکل داری ہوئی و ازا زکر اللذی نمین دونی هی ازا ام یست بشیرون نا گا دویشی خوشالا خوشالا اغا بلومشتی اولیارا آست قدرت ازیرا اولیارا در پارد خدای طرف قدرت دی اغا غشه چی در لندین او تی دون قدرت رب لیزت ورکلو چی لارن بیارا واپس کئی او گور کن ازاوم یا ستبشیرون بیا دیر زیاد پوچھا لشی و جنگ پر دیده چه هر سیو اللہ که یو علاق دی عبادت یو اللہ ره و ازا زکر من دونی ازاوم یا ستبشیرون دیر خبر شوی مقام د عبادت وجد پیدائش دی مخلوقاتو وجد بعصد دی انبیاؤو او جگرد د مشرکین و انبیاء و سر خبره اللہ مخبر رب العزت ترغیب ورکئی اخپل بنیانو تا و عبادو زمان بندگی وکئی ترغیب اللہ ورکئی کا عرب سره تعلق لڑے کا عجم و سر کا توجیئے کا زما بندگی وکئی الله فرمائی زائب و زائب قرآن کی رب العزت ترغیب ورکئی سورة بقارا یوشتم آیات کو یا ایوانا سعبدو ربکوم فاتحہ کو گو رہی خواہ عزق ہے عزق طریقے بانے یا ایوانا سعبدو ربکوم یوشتم یا ایوانا سعبدو ربکوم و خلقہ بندگی حکیدہ اخبرراب اللہ فرمائے گو رہی تَمِن پایدا کڑی اپلا راٰر نیکن اسمان میچَتٹ کڑیلا عظمک میۯ پرایش کڑیلا باہران وارہاں میڈی لکک وی آیا آیوان ناس روب وزور عبا¶ معض بندگی ہو کئی دا خ والعب اللہ بندگی ہو دا تر Commander شمنہ دا یہ سرط ایک عالمران صلی اللہ علی carp تدم اللہ تر چې دلळा بندګي وګاين څلور شپې تم سوره ته ال عمران اوليا اهلل جداب واه دي کتاب خوندانو واه دي کتاب خوندانو ته پوسټر باندې لیکلي زما کتاب ورجاګه واه دي کتاب خوندانو تعالو ال کرماتینو راشهي وي خبري راشی چی اتفاقو کو اتفاقو کو سوائم بینانا و بینا قوم برابر دا زمانگستا از ترمند راشی اتفاق دا پار رب العزت یو فارمولا را لگره اگر فارمولا مشتمل ازا پدری نکاتو بانی یوار الله نعبودا الا اللہ بندگی بنا کهو مگر دیو اللہ راشی چی دیو اللہ بندگیو یوہ درین وَلَا نُو شِرِكَ بِي شَيَانا نَبَا شَيْكَو وَلَّا سَرَ حِيثُ شَيْئَان شِيْكِ تَعْمِن دِ بیا تنہین دے تنکین دے پا تعمین دے حِيثُ بَنَا شَيْكَو نَا پیرے انسان نَا فَرِخْتَا حِيثُ بَنَا شَيْكَو وَلَا نُو شِرِكَ بِي ولا يتغزا بعضنا بعضا من دون الله نبى نسي بعض من بعضا حاكمان بيد الله انا حلو حرمت حاكمان بغیر الله بل سوق بني چوک حلالول بکي حرامول بکي نا نا حلالول حرامول کار بدل هاي راشي چې پدې فیصلو کو ولا يتغزا من دون الله نبانيسي بازومنگا بازولالا حاجة تروا بيد اللانا حاکمان بيد اللانا دانية نساء سورة نساء اشبك درشم الله فرمائن وعبدوا الله وعبدوا الله وعبدوا الله بندگی دا الله وکئی وا عبد الله ا بندگی دا الله وکئی ولا تشریکو بشیان مشریکو یالله سره سو هیڅ مشریکو عبادت یوازد الله وکئی د الله په عبادت کې هیڅ تو هیڅ شی بن شریکو شی کې تعمین او تعمین د په تنکیر د په تعمین دي نه با شریکو یالله نا پیره، نا انسان، نا والی، نا پیغمبر، نا اسطوره، نا ملائکه، نا بشرکیگی عبادت لائق یواز اللہ ری وابد اللہ ها و لا تشرکو بیش ایا بندگیو کئیت اللہ مشرکو یا اللہ سریسو دا اینجی رب العزتو خوشخبری ور کئی اغا خلقو چا غیب عبادت د غیر الله بچ ځان ساتلې عبادت د غیر الله نه ځان او عبادت د رب شروع کړي نو رب عزت و خوشخبری ور کوي واي خو مبارک نشي سورته زمر د رښتما سپارا زمر الله خوشخبری ور چا چې عبادت د غیر الله نه ځان اثرسم ایت صورتې زمر 18 نمبر ایت اثرسم الله خو صبري ورقي خلقتا چاغي عبادت د غير الله نه لا يسا تو والذين اجتنمو الطاغوت يعبدوها اغا حد العبادات اللہ نہ تعوذ د سرکشو د عبادت نه ځان بچاتل و انا بو الله د رجوع کړه الله طرف ته الله طرف ته رجوع کړه الله او د رجوع کړه الله طرف ته الله طرف ته رجوع کړه نه الله دوید پاندان لیا خوشخبری اللهم البشرا فبشر عباد نظیر ورکا زما بنانو لارا فبشر عباد زیر ورکا زما بنانو لارا زما بنانو لزیر ورکا در ازیر صورت چھانس ات نبرایتو کوری اشپکش پیتم اللہ اللہ فعبود بلی اللہ افعبودو مفہول مختی کرے دے پاد حاصر بلکہ خواست دا بلک اللہ او یاد اوکا وَقُمْ شکر گزارونا موحید شاکر دی مشرک ناشکر دے بدبخ بلی اللہ افعبودو بلکہ خواست دا اللہ بندگی اوکا وَقُمْ مِنَ الشَّاکِرِ او یا شکر گزارونه او دی وکړو لاین اشرف تا لاحب تن اعمال وک کشر دی وکړو نامال به ځای ولا تكونن من الخاسرین نو ډیر تا واری بچي دې دې ځانو کړو ځان دی بعد واه تاباش ولا تكونن من الخاسرین شبتا د تا ونی نه اسمو زیر الله ور کول اړتیا د عبادت د غیر الله نه ځان ساتلي داغه قران کریم کی رب عزت عبادت غیر الله شرب دي او شرب سبب د عذاب ذکر کړي شرب سبب د عذاب دي سورته صفات 35 نمبر آتي کړي او رب عزت سبب د عذاب ذکر کړي تورتہ صفات 35 نمبرات فائن نام یاو ماین فی العذاب المشترکون ردی به پداوخ کے فضا کے شریک ان کا ذلک نفعل بالمجرمین مقدم سے سزا ورکو مجرمانو لارا مجرمانو کیے یقینا وجھیک لا جوب ور لسوتوتا لا اله الا الله نسیتو گلاس دی عبادت مگر یو الله یستكبرون دی با دی مجرم لا شرک سبب د رب العزت ور شرک سبب د در یه سورتِ قافو لکو بوئی قاف شرک سبب و دعذاب اشپاکشتم اسے پارا سورتِ قافو اشپاکشتم آیتو حامیم اشپاکشتم اسے پارا شرق رب العزت سبب دا عذاب گردو لئے من ناعلی الخیری القیاء فی جہنم کل کفار نعنید اغردوئی اغردوئی کو جہنم کی القیاء تسنید پار پا تکراب دا لگا سبع معلقہ کلازی قفا قفا القیاء فی جہنم اغردوئی اغردوئی پا جہانم کے کل کفارن عنید ہر غٹ کافر سرکاش منعی الخیر منی کا ان کے خیلہ معتادن زیادہ کا ان کے موریب شکمان سنو منو ذکر کرو پنزو کفار غٹ کافر دوئے کافر صفر یو عنید د دې ځکه چې سرکه شلوی بهیمانه منع عل منی کوون کې د خیر معتاد در سلورم معتادین دې ځیا ځاتې کوون کې لوي سرور پنځه موريب شکمان د څو دې بعد به الذي <اللزی> جعل مع الله اله الاخر ارگا سو جوې ګرځو الله لا عبادت balo و ګور مع الله اله جعل مع الله اله الاخر مشرك په دې مزکی کې نه کیږي نیت ترینوه نیت نکړې دې دخیر منی قوان کی زیادہ قوان کی شکمن بیمان پسی اللہ اکبر کی گئی کنی کی گئی کی گئی و مشرک تا لاسو و دیوی کی گئی زماوی کی گئی تب کرن چیستا کی گئی زمن کی گئی من امیان خلقیو زمن خونکی من مسلمانان والحمدللہ مشرک پسی نکی گئی او کتم دغسی معتذب مریب الضی جعل ما الا اله اخر گندې په دموځې دا زلو رانی خو چرته د دکان دې دزر روپو دکان دې یو پوره دې ته اگر ته راځې دکان کې کی کېنه حواله کې ننزه سر روخې ما زلونې خو هم چې پوره دې دکانه والو کوم ولکه په دکان دزر روپو دکان رو نه والګې امز کافر تو لکه چې دپس کومه او څونو بدبخته اسلام فرض لري نماز د زور په دکانم جوړلای دی الله دې ځلم الله اعلان اخر او هغه کازو چې ګرزوی سره د الله لا دې بازت balo فالقیا هو فی العذاب شدید او ورغوې د لاله پازاب سخت کې او ورغوې د لاله پازاب کې دارنګي ربریزاتو زجر ورکی بشړکو چا د عبادت د غیر الله وکړو د ربریزت زجر ورول ورکی عبادت لا دیوا جل الله سورته زاريات دی پسې ګورئ سورته زاريات 51 نمبرایا کې 150 زجر الله ورکی ولا تجعلو ما الا له مگردوئی سرد اللہ لا زبادت بالا لا تجعلو لا تجعلو مع اللہ الان آخر انی لکم منو نظیر مبین زیم تاظ لراد طرف آئے لون کی واضح لا تجعلو مع اللہ الان آخر یاروم گوری دلال عذاب و درباندراشی یاروم زجر ورقی بشرک زجر الله ورگئی او کوول د شرکو دا یی دی په زی ستره د تورو لیکو ګری دیسه له سماه تر د تورو الله نور ورگئی دیت ام یریدو نا کایرا فلذینا کفروه ام لهم الہ غیر الله واشتد دی لاله دی بے اللہ نہ برتو کو اشتری نہ نایسمیشته سبحان اللہ حم ما یشركون پاکی دا الله دا شنه چې دوی شرک کړي عملہم الہ الغیر اللہ داوی رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ذکر شروع کی هغه چت نبورن پا عبدیت سر ذکر کئی عباد عباد معلومی کئی دا چه عبدیت چه دا دا دیرلوی بلند مقام دی چه کلا انسان تا نصب کی گی زندگی آمد براع بندگی زندگی بے بندگی شرمین دے گی جن خراغلے دا پارا دا, دا رب بلیزد دے نچه دا اللہ بندگی نکی اگر ویسر زندگی دا اخواز شرم دی سوره نعجم لسم ایتو قری در جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چت مقابله چې قرآن ذکر کوي لو قبضیت ذکر کوي لسم ایت فاو ها ال عبد ما او ها او هو بلفق الا رسول الله څنګه ਸੰپارهار کړی او جبرائیل علی السلام را کوشو ثم دنا فتدلا را کوشو نارانه دیشو دنا ما متقدر تدلا را کوشو دنا نه نديرشو او دا څولا غېږ ور ور کړو څو ور ور نبی اسلام ته زور ور ور کړو ثم دنا فتدلا را کوشو نارانه دیشو نو اصل کې دنا نديرشو دنه نه ځې شو تدل را کو شو نو کوځې دل مخ کې دې دې کې د رسته نو ما ایباله کې طلب وکړ ما نه کې دنه غوړې چې ما ما نه غلطه کړم ما نه مه صحیح خو مخ کې مې رسته کړو بیا نه ځې شو چې اسلام فتدل نه بیا را نو را کوځې دل مخ کې دې دې کې د رسته اځته دنه ده و تدل رسته دی نو مطلب دا کو زیدالمحکی وني ذکرل روس ته و زګمانه ودا شوکرو ثم دانہ فتدللا نو فتدللا اصل کې داسی تدللا ثم دانہ جبرایل علی السلام میرا کو شو نبی نو بیل اسلام ترانځ دی شو سورنځ دی شو نو واګه مددار د یوننده غاز یونیم غازی یا فکان طابق حسین نو هغه مددار د یوی لندی د دوسرونو یوی لندی یی غاز یونیم فاصله کی او عدنا یادینیز دي دینینیز دي او بیا جبرائیل علی نبی علی السلام دا زور ور ور کړه فاوھا ال ابدی لن وحي كرى الرسول الله صلى الله عليه وسلم تا فوحا وحي كرى إلا عبده فوحا وحي كرى الله أخبر بنداته فوحا إلا عبده وحي كرى الله أخبر بندته يهو حي كرى جبرايل بنده د الله تاج چې زو وحي وکړه لوی مقام ده کنه لوی مقام کې نبی رسول الله زوی عبده فوحا الى عبده ما وحى دا یې سورته جن لیکوري یو کم دیشمه سپاره سورته جن دعوت لوی مقام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په میدان کې ودرېده الله طرف ترا بلن دعوت له ګړ ډیر قسمه یو دعوت د جوړې دعوت پښې اول دعوت ال الله را الله طرف ترا بلل الله طرف ترا بلن دالو دعوت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم داعی الله وی و لما قام عبد الله دعوت له مقام ده په دې لوی مقام کې الله پیغمبر ته شان دا خبر درلوده لمما قام عبد الله كلا يهودري ته بند دا الله محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كاتو يكنن عليه ربدا له مقابله دا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب لزته دمكينا بيت المقدس ته بیت المقدس نا سماؤ الدنیا تا سماؤ الدنیا نا ترماشا اللہ تا بوتو لوی مقام دی میراجو پنزا سمسی پارا توری دی بنی اسرائیلو سبحان اللہ زی اسراب عبدی ہو سبحان اللہ زی اسراب عبدی ہو فاکی دا وزاد لرا چبوی تو اقل بندہ سبحان اللہ زی اسراب عبدی ہو سبحان اللذی اصرابی عبدیو دارنگی دو تحدی لوی مقام لوی مقام دو چنج مقام وَإِن كُنتُم فِي رَحِبٍ مِمَّا مم نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ دا اوجد مقامون ہے کہ اللہ پیغمبر پسی آدھائی عبد دارنگی سورة زمرو سورت زمر لکوگوری سورت زمر چھتیس نمبر آیا تو شپک درشم آیا سورت زمر درشتما سپارا سورت زمر چھتیس نمبر آیا تو سرشتما سپارا کی اليس الله بكافن عبد ا اي نه نه الله کافی د پاره خپل بندا اليس الله بكافن عبد کافی نه ري کافی ده اليس الله بكافن عبد تو جماعت محمد رسول الله صلى <عیان نید> الله عليه وسلم اي <العیس> نه نه الله کافی <فن> د <عبدا> پاره <يوم> خپل بندا امام او زاعیو آئی اغا مناظری روان شو نو چه شو ما بانی یر رالا رو برا گئی نو ما اخپل منگری دو شاگرد تمی ہوئی یر را بانی رالا رو را گئی سب او کم نو شاگرد دوئی علی صلی اللہ بکافین عبدا آیا نده کافی دو پال اخپل باندا چه دایت را او امام او زوی بیا په ځان نه پوښوي مناظره مې وګړو وګړو مناظره مې وګړه په ان شنب ځان باندې الیس الله بکا فین ابدا عیند الله کافی بندا ير مرادر باندې راځي نو الله بکا فین ابدا عیند الله کافی د پاره خپل بندا کافی نه دی یقینا کافر خان به سي ملا به سي بير به سي عليس الله بكا فين عبدا ان در الله کافي د پاره خپل باندا يره ختم شو قائداني حقيقتو کا قائدانه لدی دغه ته د غمایل دي ایت لیکي عليس الله بكا فين عبدا دلی دلی دا قائدانو نه غره دغه ته د غمایل دي کاغذ کې دا لیکري عليس الله بكا فين عبدا وی دا زمانگا پیغمبر بانی وحشوه ده وی تو غوی بچی ها دا رسول اللہ صلی اللہ علیه سلمان لا قرآن را لگره تو وی دا علیه صلی اللہ بکافین عبدہ حقیقت الوحی کلی کلی دا وی زمانگ پا پیغمبر بانی وحشوه ده فرجوی پیغمبر وی اگر مرزا اوتا خدا کا نبی تو تاٹی میں نمارتا کبی پا تاٹی کی مردار شیو عرص لڑولیو عرصو بېمانه الیس اللہ بکافن ابدا اونه ده کافي الله د پړ خپل بندا الله کافي ده اللهو کافي اللهو کافي دعوه اللہ د پړ او عبادت کو کو ترسو الله صلی الله علیه وسلم دواي رسول الله صلی الله علیه و آله فسبح بحمد ربک و قم من الساجدين و سبحان الله الحمد لله سجودک و عبود فسبح سبح دللا تسبیح و الله الحمد لله واقم من الساجدين سجدوا واعبدوا ربك بندگی وکړه خپلوا ترڅو وګي حتا یاتیا گلیاتینو ترغې چې راشد ترماګو دا نه ګور چې نه هقال پورې بسدې موږ نه هقال پورې قرآن وی بس بس نو زمنګ نه لګار وله څړیا و اعبد ربك حتى ياتيك اليقين بندگی او کا دربو تراش درت مرگ دا وتر مرگ کا نجکل دی قران پر خدا عبادت درپری خدا سو خدا ذلیل کړي ایماندار را کہ چند جمعت جوړيږي ایماندار را کہ چند جمعت جوړيږي خدا از سر سوا کړه داسې ذلیل کړه مر ده زل نه خبیسی لګی خدا جل الله شرمې کنه و عب دربک حتا یاجیا کل یقین دا لا 3 مخې